Але Антон розумів її. Вона відчувала його нетерпіння і прийшла, щоб врятувати від порожньої безсонної ночі. Антон хутко вдягнувся, і вони вийшли, маючи відчуття, ніби крім них нікого не було на світі. Бракло світла, але замість ліхтаря на небо випливла нерівна половинка місяця. «Це близько, – сказала жінка, – я подумала, що тобі здаватиметься наше містечко негостинним, і ти так і підеш з цією думкою. Я радий!» Відповів недоладно Антон, і тепло торкнулося його серце. Я часто згадую того хлопчика з в'язниці, якого одне слово тато зробило щасливим. Коли хоч раз відчув себе щасливим, то вже не можеш втратити надії. Ти, певно, дуже сильна. Так, коли не маєш рук і продовжуєш жити, то ти й справді сильна, але не сильніша за тих, хто мав руки. Я ніколи не забуду про власне каліцтво, навіть коли житиму в семі. Злучити два скарічених тіла просто, але як поєднати дві душі? Самі хоче подолати один пагорб, а за ним будуть інші. А це все пусте. Ну от, ми й прийшли. Катерина обірвала розмову, не бажаючи йти з ним вічно однією дорогою. На старий будинок з дерев'яною верандою падало місячне світло, і неторканий сніг на східцях викликав відчуття холоду і порожнечі. Звісно, його тут немає, але часом стіни теж промовляють. Ти можеш до них доторкнутися, хоч зараз. Ні, я це зроблю завтра. А ще побачу тебе? Не знаю. Можливо, колись. Ти несеш важкий тягар. Мені завжди було шкода писарів східних воріт. А тебе шкода ще більше, бо у тебе попереду довге життя. Жінка засміялась і додала. Я кажу це, щоб ти бува не пожалів мене першим. Хіба не так? Антон промовчав, Коли я йшла сюди, то думала, що це місце, де здійснюються всі бажання. Сліпі прозрівають, німі починають говорити. Однак тут немає ні бажань, ні їх здійснення. Тому ти й спантеличив нас усім своїм намаганням знайти Генріха на прізвисько кухар. Кожен із нас хотів би бути на твоєму місці. По правді кажучи, я не почуваю від того великої втіхи. Золоті двері. Я шукав би охочіше. Хіба не все одно, чого шукаєш? Кажуть, у притулку є місця, де бажання знову з'являються. Але мені ще не час. Я бажання семі. Не кажи так. Є книга, де записане і твоє життя. Але я не буду її читати, коли повернуся додому. Твоя розповідь правдивіша. Я ніколи не зможу її забути. Мені дуже шкода її хатинки у лісі яка все ще чекає на тебе. Перед готелем Катерина зупинилася. «Гарно ми поговорили. Я б радила тобі йти до монастиря, що за лісом. Власне, це не монастир, а така собі дерев'яна фортеця, де живуть затяті самітники. Кожен, хто йде на захід, зустрічає цей монастир. Щасливо тобі!» І жінка зникла в темряві, збентеживши Антона не так історією свого життя, як співчуттям до життя Антона. Вона ніби відкрила у ньому якісь двері і, побачивши, як б'ється його сполохане серце, злякалась і пішла, не зачинивши їх. «Що можуть сказати стіни?» – думав Антон, прямуючи на захід дорогою, яка щораз більше губилася в снігу. На обрії перед ним вимальовувалася синя чорна стіна лісу. Вогнище у будинку, де жив колись Генріх, давно погасло, але й досі густа кіптява покривала стелю кухні. Це було найпросторіше місце в домі. Усе припало пилюкою, посноване павутинням. І якби долівку не виклали камінням, до цього додалася б ще зігнила підлога. Коли Антон згрів сміття, трохлявиннє і запалив усе це в камінні, йому вчувалися навіть якісь голоси в вогні. Але то була омана. Уперше, відколи він покинув домівку, йому довелося розпалювати вогонь. І ця думка викликла в ньому тугу скільки йому ще доведеться віддалятися від близьких серцю людей. Він пробував собі уявити Генріха, але при такому запустінні ніяк не вдавалося створити образ статечного господаря, який любить куховарити і частувати гостей. Натомість перед очима виникав невтомний мандрівник, що повертається додому, коли настає холоднече, і всі інші істоти впадають у стан дрімути. Антон надто мало подорожував, щоб збагнути звички подорожнього. Його тривожило інше, де далі відчуженіше сприймав він східні ворота і своє місце біля них.